Nem. Néztek fogom Én csak boltba járok, sajnos kocsmában van. nem. Nem! Kejfel hey, Elég. Kiala Jánossal. A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit kínlódik már itt? Hát lassan ennek jön el az ideje, hogy ezt... Ki, hol műveli, nem tudom, az egyik kedvenc számom az R.E.M.-től ez a Nice Swimming. Aztán következik az Around the Sun. Ezen a levezen dobolt valaki, aki a napokban halt meg, és akit én az R.E.M.-dobosaként sohasem azonosítottam, de talán a rák Nem mindenkit a koronavírus szólít el Őt a rák szólította el Fel el Bill A következő zenével ráemlékezem És ő és Manu DiBango Hát az ő zenekar és Manu Dibangó zenekarai lesznek itt ma az első órában. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Kivel beszélek? A műsorvezetővel. Én kivel beszélek? Én, én Vig Mária vagyok, én elnéző. Én Fiala János vagyok. Ó, nagyszerű magát, még a Kalipszoládióból ismerem, és mindig nagyon kedveltem. Nem. nem hízelek mi akarok, ez tényleg így van. Rendben van, nem tegnap voltam. De azért hívtam fel telefonon, megképzelje, csak az jutott az eszembe, hogy lehet, hogy ez a vírusfertőzéses cirkusz annak tudható be, vagy vagy hasonlít ahhoz, hogy a Bibliában megjelent, ugye, hogy 2000 táján jön a földre a sárga veszedelem. Nézd, én egy orvos gyerek vagyok, és valami megmaradt az apámból, úgyhogy ezen a vonalom mehetünk tovább, de ez egy útelágazás, tehát hogyha ő jobbra megy, én balra megyek, én ezzel a szöveggel nem tudok mit kezdeni, de hallgatom, ha akarja. Egy picit hangosabban, mert nem értek semmit. Azt mondtam, hogy ez nem az én világom. Ja, értem. Szóval az az érzésem, hogy, hogy ennek talán köze lehet hozzá. A Bibliában sok minden megjelent, ami be is következett, ugye? És, és lehet, hogy ez is az. Hát persze nem biztos, csak arra gondoltam, hogy, hogy ez, ezt mindig emlegette az anyám meg a nagymamám is, hogy egyszer jön a világra a sárga veszedelem. És, és olyan is... De miért pont sárga? No, no, no. 061-877-0877 Így <kül> tévén keresztül nézik azért rádió műsoromat, amely ezért lássuk be, hogy egy egész gigantikus szókép zavar. Azok látják, hogy kejfejancsi, 361-877-877 ez egy telefonszám, akik azonban rádión hallgatnak, beleértve az interneten, azoknak semmilyen feliratuk nincsen. Ő nekik mondom, hogy 061-877, 0877, az első óra a miénk, csak a miénk. Zene szól benne, csönd lesz és önök meg én. Ma 2020. március 26-án csütörtökön, negyed nyolckor, borult ég alatt, Nullauskér két fogban, ezt az kvessz, szintén a szüleimtől jött. És ha nem tudnák, hogy ez micsoda, nos, ez a kényfeincsi, a hallgatók és immáron a nézők, valamint fial János, én volnék. 14 éven aluliaknak nem, és felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora, amely számtalan alcíméből az egyikben azt mondja, hogy bátortalan kísérletet tesz arra, hogy elválaszza a fontos a fontos talantól. Lehet, hogy lesz még alkalom arra, hogy egyéb alcímeit is ismertesse önökkel, de most hirtelen, 418 után egy perccel egy alcím elegendő. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ez egy hosszú történet. Lehet, hogy majd egyszer elmesélem. Ha valaki rákérdez, akkor meg mindenképpen. 061-877-0877 Ez az Arand Sun. I want the truth to set me free. Ezen már Bill Rifflin doboz. Áriem követ Áriemet. A benzinkutnál az a hölgy van most, aki a múlt héten mondta, hogy képzelje el, milyen szörnyűségek történnek, mert bezárt a fitnessterem és hát ez annyira meglepett engem, mert hát én sok mindenre gondoltam, mint borzalomra de pont a fitnesstermek bezárása nem szerepelt a repertoárban de ma reggel megnyugtatott, és azt mondta, hogy talált online fitness edzést. És akkor megint előhívta apukámat, mert azt mondta, hogy szerinte az online fitness edzés jó influenza ellen. És az én természettudományos apukám azért ezt a beszédet nem szerette, tehát apukám a testedzést fontos dolognak tartotta, bár ő maga olyan nagyon nem folytatta, de testedzést influenza ellen sose ajánlott. Jó reggelt. Jó reggelt! Második fejezet. Jó, második fejezet. Szerintem el kellene Notredamus-t olvasni, mert ennyi ember kínába meg Olaszországba, nem járt, hogy ennyi fertőzött van. Itt valami álszabadult a levegőbe. A Notredamus-t? Most a magyar Copperfield-et olvasom, lassan fontolva. De nap nagy sétát tettem ícsével a fánál. És további részletekkel is szolgálok a hétköznapjaimról, hogyha előhívják belőlem. 061-877-0877, bármilyen témában rossz gombot nyomtam meg. Jó reggelt! Jó reggel. Jó reggelt! Hello. Hello. Jó reggelt! Én már többször mondtam, hogy jó reggel, többet nem mondom. Jurika vagyok. Azt szeretném kérdezni, hogy mindenki azt mondja, hogy a száj és a kézvédelme a legfontosabb. Mi van akkor, hogyha a ruha fertőzött? Nem tudom. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Az apácaiban 1991-ben, a 4. B-ben érettségizett egy Jordán Ferenc nevezetű, akiről nem tudom, hogy hallott -e. ő egy hálózatkutató biológus. Olvastam vele múltkor egy interjút, igen. Szuper! Na, arra akartam fölhívni a figyelmet, amikor az előbbi betelefonáló most a Bibiára utal, amit én úgy értékelek magamban, hogy megint keres valakit. Valaki keres magának valamit, amivel ki lehet bújni a saját feledőség. Nem feltétlenül, nézze, mindannyian más-más megoldást találunk a bajainkra. Ebben teljesen igazam van, és ha mindenki magának találja meg a a megoldást a bajaira, akkor lehet, hogy összeadódik is ezáltal közösen megtaláljuk a bajainkra a megoldást, de én ebben nem hiszek. Óvattal, hát itt van a csókai, vagy itt van a pap, két fantasztikus orvos, nagyon mély hittel. Amikor a hitük oldaláról közelítenek hozzájuk, az ember sokszor nem gondolná, hogy egyébként milyen tevékenységet folytatnak, de az ember ezt ökonomikusan kell, hogy lássa, egybe kell, hogy lássa a kettőt. Nem választható szét bennük a hit és a praxis. Ha erre bátortalan kísérletet tesz, nem fog sikerülni. Hát én nem szétválasztani akarom az egyes emberekben a ilyenfajta megoldásokat, de ha az emberiségben, vagy én a saját családomban, az unokáimnak a jövőjében gondolkodom, akkor egyszerűen nem hiszem el, hogy be kell tennünk a fejünket az igalá és azt mondani, hogy majd, ahogy elrendeltetik velünk, nem hiszem el, nem akarom elhinni, mert különben olyan békjó teszek a kezemre, ami teljesen lehetőség. Ez könnyen lehetséges, tudom... de azért lássa be, hogy ez nem kell koronavírus, hogy sokszor így gondolkodjanak az emberek. Az eleve elrendelés az nem a koronavírus függvéje. Csak akkor, megbocsát, meg bocsánat, akkor megbocsátható, mert akkor egymás mellett élünk így is, úgy is, és a dolgok mennek szépen a maguk rendje szerint most elnézést, azonban. Elnézést, nem, nem tudom mi az, hogy megbocsátható. Hát olyan értelme megbocsátható, hogy én, mi, miután én nem vagyok egy hívő ember, én nagyon ö, tisztelettel nézek a hívő emberekre, de nem vagyunk egyformák, és ilyen értelme Hát úgy jön, nem, nem azzal a megbocsátással, hogy akkor ez mint egy ilyen ö, isteni megbocsátással. Én magamban, most akkor mondjuk így, én magamban ö, elfogadom, és akkor már kicseréltem a megbocsátásról elfogadomra, elfogadom, hogy különbözőek vagyunk, és örülök neki, hogy nem vagyunk dögunalmasan egyformák. Értem, de ezt egy kicsit hosszabban beszéltük meg a kelleténél. Se valószínű, hogy fellépnének Budapesten nyáron. Tudtam, hogy le fogom önteni magam, én tudtam. A tévé nagy nyilvánossága előtt hiszem le magam. Csoda, hogy eddig nem juttam le magam. Én most elmegyek meg mosakodni Tudtam, hogy ez egyszerbe következik Jöjj, két tető van rajta Aha! Ez nagyon jó Most már értem Elnézést, én akkor mindig egyből kimegyek Barátom tudja, hogy ilyenkor egyébként legszívesebben levetközöm, és mindent berakok a mosógépbe, de egyrészt itt nincs mosógép, másrészt meg az elmúlt időben jelentősen fogytam, de még nem vagyok annyira szép, hogy filmesztelenül vezessek tévéműsort. Mindjárt jövök! Így lett a kisfoltból nagyfolt. Ez egy népmese. Na nézzük meg, hogy ez most hogy szelel. Most tökéletesen működik lehet. Tudják, egy ilyen kávéhoz nem kell két tető. Ez a mai napnak egy nagyon fontos tanulsága. 061877 0877 a bazzsó doktor rendelt, és uh, ennek következtében két orvost is bevonzottunk. Uh, holnap a falus András immunológus lesz a vendégem, a jövő héten pedig Zója Katarova. Végül is hatatlan következményekkel jár ez a koronavírus a kejfejlancsira nézve. Jó reggelt! Jó reggelt! Hát én hangosan rögök, Bocsánat, Pécsi vagyok. Hangosan röhögök, pedig egyező vagyok itt Nem volt ott egy egysetes az asztalon. Egysetes Ez egy jobb ingannál semmit, az ember kidobja. Jól. Még azt szeretném megkérdezni, hogy találkozott-e az MMS mercedes -sel? Nem. De az nem, az nem Mercedes volt, az BMW volt. BMW? Na. Nem, nem hiszem, hogy még egyszer szeretnék vele találkozni. Olyan de nagy... De az úgy elhúzott, tudja, hogy miért húzott el? Miért? Meg maga azt mondta, hogy dolgozni megy. Hát az a 23 éves életiben nem dolgozott még a BMW-vel. Hát nézd, nem dolgozott, akkor ahhoz képest egészen jó BMW-je volt, akkor én is keresem, el, azt, el, a, szó. keresem azt, azt a helyet, ahol munkat egyet. Meghallott, hogy dolgozni meg abban a pillanatban, mint akit kilőttek. Előtte, és azt el, el, el, el, előtte is kibolt lőve. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Azt szeretném megmondani, illetve elmondani, hogy mélységesen fő vagyok háborodva, amennyiben igazolva, most reggel a hírekbe hallottam hogy a Népegészségügyi Intézet egyik vezető munkatársa fertőzött le. Igen. A lényeg, amiben föl vagyok háborozva, hogy ezt nem közölték a munkatársaival, sőt, állítólag azt mondták, hogy kinek erről tudomása van, az ne is beszéljen róla. Tehát amennyiben az így van, akkor gondolom a felelőségnek holnap reggeltől a börtönbe kéne lenni. Jó, figyelj, egyrészt minden információval óvattal, azt hiszem, hogy ez Danó Anna írta a népszavában, Másrésztről pedig szeretném Önnek elmondani, hogy vannak olyan rendkívüli helyzetek, mint ez a mostani, ahol egy csomó dolog átiródik. Én azt értem, hogy az őszintesség egy nagyon fontos dolog, de rendszereknek a működtetéséhez könnyen lehetséges, hogy olyan késleltető mechanizmusokat kell beépíteni, ami korábban nem működött, és erre Önnek is tekintettel kell lenni, mert ez nem egy normális állapot. Tehát én értem a felháborodását, de ha ebben a rendszerben dolgozna, könnyen lehetséges, hogy másféleképpen viszonyulna a történethez, miközben Isten mencs, hogy arra akarja biztatni, hogy nem mondjon igazat. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, uram! Lenne hozzászólásom a műsorokhoz, ha kap, mit lehetőséget. lehetőségek? Milyen műsorokhoz volna a hozzászólása? A keltel, Jancsi. De milyen hozzászólása volna? Ja, értem, én csak ja, már a témáját tekintve értem. Nem, úgy egyáltalán, tehát hogy milyen színű. Közéletű. Közélet. Fodrászatta kapcsolatot. Fodrászatta. Nekem például szükségem volna egy fodrászra, figyelek? Egyszerűen a következő, elég nagy számú üzletben dolgozom, fodrász vagyok és egy üzleten belül is megoszlanak a vélemények. Van, a igen önkéntesen karanténban felelősség gondolkodik, mondanom kell, hogy igen, én is azok közé tartozom, de egy üzleten belül is van olyan kollega, aki nem hajlandó, azt mondta, nem rendelték el, ő megy, ő nem kél a vírustól. Most egy pozászűzlet, hát ön is jár, nagyon jól tudjak, Aztán, ahol dolgozik 7-8 ember, ugyanannyi vendégül esetleg székben, még már várakozó is. Elég egy ember, és a, ugye a vendége nem tud lenni é, a maszk, mert hát hiszen a haját csináljuk. Na most pontosan ezek a például, mint a műletecidia asszony beszél, hogy a szem környéke száll, egy szakállatvágnak vágnak ott a szeme körül, a szája körül, akkor mennek a hajszállítók, keverik, keverik a levegőt. Oké, okay, rendben a van, most olyan... már nagyjából másfél perce hallgatom Önt, elmondja, hogy mit szeretne mondani? Értem, igen. Hogy egy egységes álláspont volt ez ígyben. Mit? Hogy hogy, hogy ez, hát mivel, hát, mert egy kettős, egy asszimetikus dolgokat... ha nem tartokat, tudja elmondani, hogy mi a problémája, én nem fogom megérteni. Értem, mondanám, hogy a, a tájékoztatón elhangzik az, hogy kerüljük a személyes kontaktokat. Ugyanakkor egy fodrász üzleteket meg hagyják. Ez, ez, ö, Ön egy fodrász? Igen. Ön dolgozik? Persze. Én most nem. Önképes kadatér. Értem. És Én most valójában arról beszél, hogy milyen felelőtlenség azoknak a fodrászoknak... ...engedik. Igen, őtőlük is így van. Meg eleve, hogy ez nem egy potenciális minigóc, tudom, a nagy gócokat megértettem, de hogy itt nem kéne ezt valahol, sőt nem tudják-e, míg a üzletek, addig egy, a pódása... Egyrésztről vannak bennünk rokonvonások, tehát ezek a barokkos mondatok, amelyek csak, csak és kizárólag arra alkalmasak, hogy elleplezze bele, hogy mit akar mondani, de ezt nagyon jól csinálja. Tehát minél hosszabban beszél, annál le, kevésbé lehet érteni. Egészen addig, amíg fodrászüzletekre nem mondják azt, hogy azoknak be kell zárniuk, mint ahogy valószínűleg be kell zárniuk három órakor, egészen addig mindenki a saját felelősségére tart nyitva, és nyilvánvaló, hogy aki igénybe veszi a fodrászok szolgáltatását, ő a saját felelősségre veszi igénybe. Ezt valószínűleg ennél egyszerűbben is elmondhatta volna potenciális fertőzésgócok nevű mondatok, vagy szavokat tartalmazó mondatok nélkül, de hát különbözőek vagyunk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! aki most nagyon egyszerűen kérdezem álmos Sandor mi a véleménye arról, hogy ilyen plakátok jelennek meg, hogy csak, csak a beteg ember hord? Tehát egészséges ember ne hordjon maszkot. Hát a nagyrém, hogy tudja valaki magáról, hogy egészséges vagy nem egészséges? Köszönöm. Igen. No, no. Nyolc óra után György Evics Benedekkel beszélgetek, utána pedig Bakács Tibor settenkedővel. Györeget! Ma a 2020. március 26-a csütörtök van, 4 perccel múlva egy fél 8 óra Ez a Kejfej Jancsi mindenemt ez aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és a nézők, valamint Fiala János műsora Ismét egy alcím jelentés az árbockosárból, egy virtuális árbockosárból, ahonnan jelentek arról, amit az árbockosárból látok jó reggelt! Az alábbi mondat hangzott el a közmédiába, egy ilyen ö, tévében láttam, és ö, alul ment a ö, mondat. A kérdés nem az, hogy elkapod-e a vírust, hanem hogy mikor kapod el. Hát ez egy óriási elhibázott mondat. Ez a kijelentés súlyosan veszélyezteti a védekezést, és a morális helyzetet is. Ugyanis ha elkapom, akkor nem védekezek, inkább hamar túl rajta, és azután lehet, életem a megszokott életem tovább. Azt el tudja mondani, hogy ez miért B-aposztró fel az agyát. Mert nem értem. Annyi hülyeség van a világban, most ez. De hát, éppen ez a közmédiában ment le. És a közmédia hülyesége mennyiben különbözik a kejfeljelsi hülyeségétől? Hát ez olyan, ö, mint a kormányzati plakátok, tehát ezt. Könyörgöm a kormányzati plakátok, és az, hogy el, van egy ilyen mondat a, a, a közmédiában, az nem ugyanaz. árulják el már, hogy. Szóval én értem azt, hogy felzaklatja önöket a koronavírus. De biztos, hogy fontos dolgokról beszélgetünk? Én csak kérdezek. Én csak kérdezni tudok. De mond ki, majd én nekem. Van egy konkrét hülyeség a közmédiában, ami alul van egy csíkban. Csak a miniszterelnököt tudom idézni, az jó napot! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Lehet, hogy a kejpőjön, majd, kedves. De abban van? Tessék? Benne van. Jó, a kedves, köszönöm szépen, kedves. Akkor is alkítom. Halló, jó reggelt kívánok, kedves, én makulom azért, hogy egyébként nem mutatkozok be. Azt szeretném tudni. Miért nem mutatkozik be? Tessék? Miért nem mutatkozik be? Hát, mert, mert ismernek nagyon mert minden húna az kész. Annyit szerették mondani, kedves uram, hogy nem lehet megcsinálni azt, hogy mi régen, a 70-es de, kedves uram, ne arra úgy, hogy így, így mondom, hogy annyit szerették mondani, hogy a hogy 70-es években a akkor Árvis, És akkor mi nem lehet azt is azt, hogy ne adjanak ittalt, se a bóta, se, se a régen se, se, se mint volt, hogy Az volt, hogy a bóta, se a Lehet se a Se, boltva, se a módba, se a kocsvába se Ez nem a alapot, kedves uram. Elég volt. Most már miért, miért régül is olyan volt, hogy 9 órától oszták az italokat a módba. De most önnek az ]CROSSTALK... a problémája, hogy lehet kapni szeszes italt? Igen, hogy ne, ne, ne hagyjönök italt. Miért? Azért, mert a fiam is iszik, hogy kész. kész. Ez, ez, azok, azok De a fia azóta iszik, hogy koronavírus van, vagy előtte is hívott. Nem, nem, előtte is hivott, és akkor hát, hogyha le De most többet iszik, hogy koronavírus van vagy kevesebb? Hát ugyanúgy hiszik, hogy én tőlem el a pénzt, pénz, és szememre, őrülne a kedves uram, és szememre, hogy ők hívják, mert nem jelvegyik ezt a kis pénzt, azt tudunk mögé így is csak ezt akartam volna, önnek, kedves uram, nagyon ántos magam, hogy mindent nagyon szeretem, hogy nézi azt a a kamikusurát, azt Nagyon aztán szomorú, amiatt, át, át, hogy iszik a fia? De. Tessék parancsolni? Nem tessék parancsolni. Azt kérdezem, hogy nagyon szomorú-e, amiatt, hogy iszik a fia? Hát ö, az véget lehet, hogy nem tudom, mi véget. Ez az a vás, hogy elmégy, akkor ez mindig az az, hogy... figyeljen mi életünkben először beszélünk, és lehet, hogy utoljára. próbáljuk meg úgy beszélgetni, hogy ön is mond valamit, én is mondok valamit, és ha kérdezek, akkor válaszol. Nem parancsolok. Azt kérdezem, hogy szomorú-e, amiatt, hogy iszik a fia? Hát elég jól hívják, hogy meg bátja, hogy ez elzállap, kites, nem, az elzárom Nem, azt mondjam, állítsunk De? fel szabályokat. Ha én azt kérdezem, hogy szomorú-e, arra lehet az válasz, hogy igen, lehet az, hogy nem, és lehet azt mondani, hogy semmi közöm hozzá. Hát igen, igen, igen, igen, Hány hát, igen. Hány éves a fia? 48. Mióta iszik. Hát már, már két vagy három éve ez a kitár Azt árulja el nekem, hogy. Ön nagyjából tudja, hogy amikor elkezdett inni, akkor Igen. mi történt a fiával? Hát gondolom, hát, gondolom azt is, hogy, hát, hogy arra is fogja, hogy, hát, hogy jelzál a kitát, ugye, ugye most már az, az eszköz kezelére a Oké, okay. azt kérdezem öntől, hogy jól érzékelem-e, hogy nehéz körülmények között él nem, a fia? Nem, nem, nem, nem, nem, nem mindenek van minden, amit elkezdett. Minden nemül van neki, minden Ha mindenük megvan, és volt ez a jelzálog hiteles történet, akkor ez miért váltotta ki belőle azt, hogy elkezdett inni, miközben el. Előtte... Ez nem tudsz nem csinálni, tőle, semmi késő, hogy semmikor az én fizetem azitat az eszközök, az armiért írját. Ön fizeti helyette? Tessék. Ön fizeti ő helyette. Igen, igen, igen, igen, kedves uram, én, én minden pénzt itt elvisz minden, így óraban többet viszel. Na de, de most az előbb abban. azt mondta, hogy nem ér rossz körülmények között, most pedig nem, ebből a. Mert én minden, én behozok mindent. Sajnos terep és hogy nem szabadszakra, szóra, elmentem a pennibe, és letoltak a pennibe, és hogy nincsen kudni, hogy. Együtt laknak? Igen, ketten együtt lakunk a lányommal, a Szegedőm, van, van ilyen műtősor, de nem merült, nem is jön általában. De várj egy pillanatra, most nem a fiáról beszél? Igen, arról beszélek, igen. Tehát botán... a fiával nem él együtt. De együtt élünk a fiával, ő lenne gondviselőm, igen, igen, igen, igen. Magyarul, hogy az a jelzálók hitel, amivel kapcsolatban, amiért ő azt fölvette, az azzal a lakással mi lett? Azzal, hogy ugye, fizettük 6 évig, te 3 évig, 6 tehát úgyítottuk. De az a lakás egyet... megvan, vagy elvitte a cica? Nem, hanem az, az pedig most, most a 6 évet leszámolták, és, és utána pedig 44 millió tartozunk, és akkor az éget kerültük az eszközkeverőjét. És így fizettünk 19 folytató, mert azt is válték most, az Eddig 18.200, az Ön dolgozik vagy nyugdíjas? Nem, én rokkal nyugdíjas vagyok, ugye, azért tudok menni, mert minden, nagyon beteg vagyok. A gyereknek megvan az édesapja, sapja az ön férje? Nincsán, a magát a nővéget. Nő Én ilyen akar magát befújni, uram, hogyha maga azt tudja, hogy takarodjak a kurva agyámból, hogy egy úgy mondom, bocsánat. Már Itt most hirtelen fordulatot vettünk, ezt a részletet nem értettem, de köszönöm szépen, hogy hívott. 061-877-0877 Ma 2020. március 26-a, csütörtök van, és négy perc múlva lesz reggel 3 8 Kicsit olyan most ez az egész, mint amikor felkavarodik az iszap. Koronavírus ide, koronavírus oda, nem nagyon lehet tisztán látni. mintha önök a koronavírus által fellennének lennének kavarodva, de nincs egészen egyenes viszony, közvetlen viszony az önök felkavarodása és a koronavírus között. Mint hogyha ez egy akcelerátor volna. Mintha lenne egy gyógyszer, ami arra jó, hogy Önökben kataklizmát idézzen elő, miközben nincs is kataklizma. Minthogyha ez a koronavírus valami placebo lenne, csak még nem tudom eldönteni, hogy minek a placebója. ja 061 0877 59 éves volt Bill Riflin, a dobos. Jó reggelt. Jó reggelt, kívánok! Szia, a Jánossal szeretnék! Én vagyok. Szeretnék, hogy e, Önnek nem probléma az, hogy van ez a koronavírus, mert engem például nem érdekel. Önnek mi a vélemény erről? Hogy mi a véleményem arról, hogy Önt valami nem érdekli? Nem, nem. Magáról a koronavírusról, tehát hogy akkor a, a, a, a számolatás körülötte, és én megmondom őszintén, hogy engem nem érdekel. Én, én azt gondolom én... őről, hogy hárít. Mert? Mert olyan mértékben dörömböl az ön ajtaján, hogy a legegyszerűbb nem tudomást venni róla. De én úgy gondolom, hogy mivel egyedül élek, és ö, nincsen neki itthon a gyermekeim, sem külföldön vannak, és ö, teljesen egyedül élek, a szomszédok segítenek nekem egy kis faluban lakom, és a szomszédok segítenek nekem bevásárolni, és igazából nem nagyon érintkezem az emberekkel, internetezem, olvasok, Nézek. Tudja, hogy mi a probléma? Igen? Hogy él. És így, amíg él, addig bármelyik pillanatban megbeteggethet és meghalhat. Hát ha már nem fog van, élni, akkor van, ez a probléma az, nem lesz. Szukat, nem? Ez így van. De ez, hát, ez, most egy, ez így van, de most ez egy járvány, járványasszonyom, ami az ön életében nem volt. Lehetséges, hogy ön már elmúlt 80 éves, lehet, hogy elmúlt hát, 90 nem is. Nem nem. De, ön, de az lehetséges, hogy ön megélte a forradalmat 56-ban. Lehet, hogy élt a második világháború idején, de járványban még nem élt. Így aztán nem tudja, hogy, hogy kell élni. Így aztán, hogyha önnek rémisztő híreket hoz a járvány, akkor azt mondja, hogy ön úgy él, hogy önt a járvány kihagyja, miközben a járvány nem biztos, hogy így gondolkodik. De én úgy gondolom, hogy itt Magyarországon főleg meg egy ilyen viszonylag kis faluban, ahol nem nagyon érintkezünk egymással, akkor én úgy gondolom, hogy engem annyira nem érint a járvány, miután nem találom De az, hogy önt érinti ne. a járvány, vagy sem, és az, hogy foglalkoztatja a járvány, vagy sem, az két teljesen különböző dolog. Önnek vannak hozzátartozói, így aztán lehet, hogy saját maga miatt nem aggódik, de aggódhat X, Y és Z miatt, és abban a pillanatban már is foglalkoztatja önt a járvány. De olyan messze. Az én is Jelen pillanatban nincs olyan messze a járvány szempontjából ezen a Földön, ami egyébként messzinek szárma, számítana. Ha a holdon élnének, az más lenne. De az Igen. ön hozzátartozói feltétele nem a holdon élne. Nem, természetesen nem. Senkinek a világ nem összes országában ma már van koronavírus, nem lehet elbújni elő, előle sehova se. Igen, ez így van, csak nem minden országban fogják úgy fel a koronavírust, mint ahogy Magyarországon, és nem mindenhol csinálnak belőle ekkora feladatot. Mondjon egy helyet, hát, ahol nem, nem így foglalkoznak vele? Hát én például úgy gondolom, hogy egy ilyen jó kis meleg szigeten, tegyük föl. ott nem hiszem, hogy ennyire foglalkoznának vele. Hát nézd, az Egyesült Államokban foglalkoznak vele, így aztán ott tartok tudom, tőle. Igen, igen, de hát többiekével az többé-kevésbé mégiscsak kapcsolódik az Egyesült Államokhoz. Nem? Hát igen. Akkor hát akkor nem, azt hogy ha el akar bújni igen. a vírus elől, tegye ennél többet, ez így nem tudok mondani ennek. Nagyon szívesen tenném, de nem megy. Az, hogy ő fatalista, azt meg tudom érteni. Én is fatalista vagyok. De az én fatalizmusom a már nyitott kis ajtókat és ablakokat ez a vírus. A ma reggel alapvetően számomra arról szólt, nem csak arról, hogy maga a koronavírus milyen mértékben felkavarja az iszapot, és ezáltal nehéz kiigazodnunk a saját környezetünkben, de hogy öm, legegyszerűbb lényegtelen problémákkal foglalkozni akkor, amikor alapvetően fontos dolgok kopogtatnak az ajtón és az ablakon, még olyan helyeken, amelyek nem nyithatók, csak a fallal együtt jönnek át. Ismerem ezt a jelenséget, legfeljebb ilyen tömegesen nem tapasztaltam még. Mindenki másféleképpen hárít. Valószínűleg vannak olyanok, akik nem hárítanak, ők ma nem telefonáltak még. 061-877-0877 Le nem szeretném Önöket beszélni arról, hogy elmondják, ami Önöket foglalkoztatja, és senki sincs lekicsinyelve. nyelve. Legfelebb beszélek tücskött bogarat. Nézzék el nekem, vagy ne nézzék el nekem, megfelelő rész aláhuzandó. 1 877 -0877. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Örömmel hallom a hangját, és örömmel hallgatom az optimizmusát. Nekem most ez egy csodálatos program, hogy rákat hogy van a kezdei a Jancsi, és nagyon-nagyon sikeres műsort kívánok, örömmel hallgatok. Nem szeretnék hozzászólni mert se bölcset, hogy bölcset nem tudnék mondani, hülyeségetnek, úgyis elég sokat beszélek. Én, köszönöm azt szépen, én is, is köszönöm, hogy elmondta. Én azt gondolom egyébként, hogy én nem feltétlenül optimista vagyok, én inkább realista szeretnék lenni, de hogyha most a realizmussal jön az optimizmus, akkor tudja, mit. Nem fogok elbújni az elől a jelző elől, hogy optimista vagyok. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, jó úr, vagyok. Nagyon jó hangja van. Szeretik a műsor, nyilván nem ezért hívtam. Amit itt a betelefonálóknál tapasztal, azt úgy hívják, hogy irreális optimizmus. Ezzel próbálják a pozitív én fenntartani, amit az előbb a hölgy is említett, úgyhogy a legnagyobb gondnak én azt látom, hogy a pszichés jelenségekkel senki nem foglalkozik. A Magyarországon? Csak a gazdaságival. De mivel nem foglalkoznak? Elnézést, mivel nem foglalkoznak? A pszichés jelenség. Ebben kell. teljesen igaza van. Én, én vagyok az, aki ezzel foglalkozik. Én vagyok az országpszichiáter. Eddig is az voltam, de most aztán kaptam hozzá még egy tévét is. Persze viccenek, Hihi. -hi. de önnek speciál, teljesen igaza van, és ezt vicc nélkül mondom. Nem foglalkoznak az emberek lelkével. Persze én, aki 17 éves koromban kerestem fel életemben először pszichológust, azért tisztában vagyok azzal, hogy az emberek lelkével csak akkor lehet foglalkozni, hogyha az emberek egyébként ezt akarják. Tehát senkinek a lelkével nem lehet foglalkozni, úgy, hogy közben ő erre nem tart igény, hát még akkor mennyire nem lehet foglalkozni, hogyha ellenáll. Úgyhogy én csak úgy tudok emberek lelkével foglalkozni, hogyha ők egyébként ezt valamilyen önkéntes formában elémtárják, mármint a lelküket. Jó reggelt! Jó reggelt! Havain dolgozik egy orvos ismerősöm, 46 beteg volt a múlt héten. Ott. Jó volt hát a hölgy próbált valami olyasmit mondani, hogy hát, hogyha megfog engem havával. Igen. Bár sikerült volna, tudja mit? Élettem volna a legboldogabb. Jó reggelt kívánok! Jó Győreket, vágy már. Én az vagyok, aki nem bújik el a koronavírus elől. Um, azt akarod csak mondani, hogy kicsit olyan a műsorod, mint amikor az Éjféli vagy Éjelik műsorában uh, sugároztál, mert teljesen átalakult a szellemisége az egésznek. De ez így természetes? De ez most negatívum, pozitívum, ez eredet? Mindenesetre fura. Tudod, hogy milyen vagyok? Nem vagyok éjszakai, miszer? Tudod, hogy milyen vagyok? olyan vagyok, mint a Westendben az információs pult. Azt mondják Wagner, azt mondom, harmadik emelet 5. Azt mondják Xiaomi, azt mondom, negyedik emelet három. Azt mondják Huawei, azt mondom, ötödik emelet három. Azt mondják princi Princi, Pranc, azt mondom, elnézést erről még nem hallottam, meg kell, hogy nézzem a katalógusban. Ne haragudjon, ilyen nálunk nincs. Én többé-kevésbé most ezt csinálom. Uh, igen. És ez nem egy éjszakai műsor? Hát, nyilvánvalóan nem, mert reggel van, de a szellemiségetek kiszabadult abból a budapesti rétegű Hála Hála Isten! Igen, uh, igen. És most ezt hallgatjuk. Az emberek tele vannak kérdésekkel, mert nem tudják, hogy a Principransz hol van oda jönnek hozzám, és abban bíznak, hogy én tudom. És azt mondom, ötödik emelet három, hogy az ötödik 3 háromban aztán mi történik vele, velük, azt nem tudom. Abban reménykedem, hogy ott megkapják azt, amire szükségük van. Most az embereknek alapvető igényük van arra, el tudjanak igazodni a világban. Mindig alapvető igényük van, de ez most sokkal fokozottabb, mint korábban volt. El vannak bizonytalanodva, el vannak anyátlanodva. Akkor is el vannak bizonytalanodva egyébként, hogyha az íg egyet a világán semmi sem foglalkoztatja őket, mert amikor ráteszik a kezüket a kilincsre, hogy kimenjenek, akkor egyszer csak megszólal egy belső hang, hogy hova mész, és eddig nem volt egy ilyen hang, és most azt kérdezik, hogy ki beszél hozzám. Igen. Én egyébként azt nem is csodálkozom, mert a nem jön be a, az én káberszolgáltam, nem hozza a spirit tévét a de hogy hát milyen nézettsége van ennek a tévének, egy -e nagyon kicsi. Tehát Ez egyébként hát, egy -e egy -e megtalálnak az ország minden részéből, ettől függel. Igen, de én, én, én, én, én egész életemben de... így, így arra szólva terjedtem. Most kívánjam azt, hogy sokáig tanjadjon a koronavírus. Ennyire nem, balfék a, nem vagyok. Ez a terjedés most így nem volt jó, igen. De... We wanted it hello to it didn't turn out, but the akármilyen borzasztó ez a felkavart iszap, de mint placebo kiváló, lehetne ez felszabadító, gátlásoldó. Hát Ilyen ebben a mostani állapotában nem igen. Jó reggelt! Jó reggelt, István Németországban! Jó reggelt! Egy kis helyzetjelentést adhatod innen? Hajra! Hát semmiféle tájékoztatás nincs a polgároknak. Ön hol van helyileg? Baden-Württemberg a 20 kilométerre. Uh -huh. Én kaptam kus cívül kéziratot dedikálva, szerintem emlékszik rám. Emlékszem, de figyelj, igen, igen, Te nem tegnap volt, igen? Nem, nem, nem, nem. Úgyhogy tényleg semmiféle tájékoztatás nincs, amit szájról szájra megy az embereknek, és küldenek telefonon. Nálunk van egy, úgy hívják, hogy Bürgermeister, tehát főpolgármester 9-falunak, ő rendelte itt nálunk kiárási tilalmat. Mert megmondta, hogy nem szeretné azt látni itt a kilenc falu környékén, ami van Olaszországban, úgyhogy ő saját önhatalmulag elrendelt, és az emberek viszont ezt betartják. Sőt, és önt mi foglalkoztatja ott, ahol él most? Mit dolgozom? Nem, azt kérdezem, hogy mi foglalkoztatja. Hát engem az, hogy ne kapjuk el, mert a páromnak a tüdője nem a legjobb. Úgyhogy hazajövök munkás ruha le én megyek csak el otthon. Ami tehát azt hogy ön dolgozik? Én dolgozok, igen, mert mi a Vöröskeresztnek javítjuk az autóit, úgyhogy mi, mi nekünk kell jönni dolgozni. Úgyhogy nekünk kell papírra mehetünk csak dolgozni, és ezt szigorúan büntetik, hogyha az embernek nincsen papír, tehát ezt egy tőlünk 20 kilométer elő nagyvárosba is már elhozták, force nevezető városba ezt a rendeletet. Nem mehet ki Papír nélkül nem lehet grill party csinálni. Hát arról le lehet Te mondani, ér, ami, az lehet, pár, ami az élete párját illeti, ha rajtam múlik, nagyon kevés múlik rajtam, akkor nem fog megbetegedni. Köszönöm szépen, hogy hívott. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Én is szeretik helyzetjelentést adni az első szülő gyerekem. Kint van Németországban, és naponta beszélünk, és álmodan mi van. a helyzet. Mark Toberdorf, ez München-től egy olyan 100 km van. Fel sem úgy, merült, hogy visszajöjjön, tehát, hogy ő úgy dolgozik. Nem. nem, is tudnak, nem is tudnak visszajönni, lezárták. Tehát vissza szerettek volna, de pont egy vagy egy-két napon múlott az uh -huh. élet. az, hogy visszajöjjenek, hát fel sem ott varagadtak egy szállodában, ami, mit tudom én, négyen vannak, vagy ötten ugye bezárták azt is. Hát azt mondja, hogy hogy lehet sétálni, edzenek, együtt vannak végre, filmeznek. Beplotolják az eddigi nem egyik kéteket a életepárjával. De ő ott él? Ő, nem, nem, nem. Kimentek dolgozni már. Hajon voltak, aztán most szállodában, úgyhogy ez van. Ez a mostani státusz, ha egyébként nem lenne a koronavírus, az mi lenne? Tehát akkor ő ott mit csinálna Németország? Ő bárban dolgozik, az életepárja pedig ö, Supervisor vagy valami mm, És ő az életepárja, ő német, vagy magyar, vagy egy harmadik nem, magyar, magyar, magyar, hát úgy értem, magyar, is, mert Szlovákiában él, aki a fiúcska, de magyar. És erre a mostani periódusra úgy néznek, mint egy meghosszabbított szabadságra? Nem, nem, eléggé félnek, eléggé bezárkoztak, eléggé nem tudják, hogy kilátástalannak látják, látják a helyzetet, kapnak fizetést alamennyi rész. Nagyon most minden nap, hogy én vigyázzak magamra, tehát tudja azért a főszapa, lánya... Kette hány évesek a... együtt? Ööö, kicsoda hány éves? Hát az ifjú pár hány éves... De az ifjú a pár a lányom, az 26, a fiúcska 29. A, a fiúcska az valójában attól fiúcska, mert ön nem igazán szereti? Igen, olyan, mint a fiam lenne, igen. Akkor nem pontosan értettük egymást. Én egy kérdést szeretnék még feltenni. Nevezetesen ön mit gondol, amikor vége lesz ennek egyszer, akkor nagyjából kilenc hónap múlva nagyon sok gyerek lesz? <SIL> Ez na nagyon jó kérdés. De mit gondol? Igen. Köszönöm igen. szépen. <Scyra> 061-877-0877 többé-kevésbé világvége hangulatú periódushoz, független, attól, hogy a telefonok milyen hangulatot árasztanak. Nehéz lenne jobb zenét találni, mint a Nine Inch Nails. És miután nekem az összes meg megvan, így viszonylag hosszú időre be tudok rendezkedni velük. 061-877-0877 néhány percig, aztán felhívom György Evics Benedeket. Jó reggelt. Isztam, hogy Szia! Meghallgattam a Wagner-t, a a gondolatait, és elgondolkodtam azon, hogy, hogy én hogy jellemezni a helyzetet. Az előzőben telefonálában bár lehetős kettővel előtte levő, mert is csúszás voltak az internet miatt, ő beszélgetett veled, párbeszéd volt. Akik a tévőből telefonálnak, az, azok a jelentős része pedig rá akarja a gondolatát, és nem párbeszédre A gondját? A gondját. Hívjuk így akar. Tehát én ezt érzem, alapvető különbségnek. Mind a kettő nagyon érdekes. Számom a komoly szellemi kihívás, hogy azokkal az emberekkel, akik csak a gondjukat akarják eldönteni, azokkal hogy lehet párbeszédet folytatni, lehet-e -e. lehet kell, jó beszélsz, nagyon jó beszélsz. Ha valaki, hát én aztán tényleg nem hagyhatok senkit se az út szélén. beleértve, hogy hol húzódik az út széle. Egy telefon még belefér. Ma, 2020. március 26-a csütörtök van, és 4 perc elmúlt reggel 8 óra. Ez a kéfeje antyi, minden, amit az napról tudni kell, vagy érdemes. A nézők és a hallgatók, valamint a János műsora egy bátortalan kísérlet elválasztani a fontos a fontos talantól számtalan alcíméből felidézek még egyet a normális a normális zenei álhang. Önök Önök megjelentést hallanak szokták mondani a vezérigazgatók, a fontos emberek, hogy az ő hajtaljuk az nyitva van a beosztottjaik előtt. Egyáltalán te bejársz-e a munkahelyedre, vagy pedig home office üzemmódban dolgozol a vonalban, György Evics, Benedek Városlig, ezért? Igyekszem a lehető legkevesebbet elmenni itthonról, ettől függetlenül van egy. Városliget ZRT az üzemszerűen működik, de az állami cégek közül talán elsőként rendeltük el a teljes körű home munkavégzést, és szerencsére az elmúlt időszakban az IT képességeinket azt fölkészítettük erre, tehát most az a közel 150 munkatárs, akik olyan szerencsés helyzetben vannak, hogy a beruházások szervezésével és az üzemeltetéssel és ennek az egésznek a támogatásával foglalkoznak, ők jelent mert tudják látni a munkáikat otthonról. Egy-egy kivétel természetesen van, hiszen az építkezések jelenleg is zajlanak, ráadásul változatlan intenzitással, úgyhogy ehhez azért néha szükséges helyszíni kooperációkat megtartani. Ezeken a helyszíni kooperációkon pedig igyekeznek a kollégák ügyeleti jelleggel a lehető legnagyobb biztonságra törekedve, de személyesen venni. A kérdés arra vonatkozott egyébként, hogy nyitva van-e az ajtól, hogy nyilvánvalóan, hogy egy ilyen szituációban, mint a mostani, nagyon sokan kérdezik, hogy főnök be kell jönnünk -e még holnap is, vagy, vagy lesz -e, még még munkánk dolgozunk-e, mire te azt mondod nagy valószínűséggel, hogy egészen addig, amíg az ellenkezőjét nem mondod, nem, nem fogom mondani, addig igen. Ezt jól feltételezem -e? Jól feltételezed, és nagyon érdekes dinamikái vannak egy ilyen helyzetnek. Az elmúlt időszakban azzal küzdöttem, azzal küzdöttünk, hogy egy állami céghez nagyon kvalifikált munkaerőt találni, az egy komoly kihívást jelentett. Hiszen nálunk azért van egy bérezési plafon, és amikor kompetitív helyzetben vagyok a piac meghatározó szereplőivel történik mindez egy konjunktúrába, akkor nagyon nehéz feketeöves profikat elcsábítani, olyanokat, akik láttak már hoteltől kezdve, irodaházon át komoly nagy épületeket felépülni, és akik bírnak azzal a típusú rutinnal hogy a sokszor rövid pórázon tartani próbált kivitelezőket valóban rövid pórázon tudják tartani. Ez egy nehéz feladat, hiszen nálunk keppelve vannak a fizetések. Most megfordul. Nyilván felértékelődik ilyenkor az a típusú biztonság, amit egy állami környezet és egy állami euh, munkáltató adni tud, hiszen itt azért a járulékok egészen biztosan be vannak fizetve, itt folyó 5 én átutalásra kerülnek a munkabérek, tehát hogy ez a szűk környezetben is igaz, de szerintem a, az általam általunk felügyelt projektek esetén érdemes egy kicsit tágabbra nyitni ezt a kérdést, hiszen akkor, amikor a gazdaság megállásáról, leállásáról vagy újraindulásáról polemizálunk, akkor azért az állami beruházásoknak kiemelt szerepe van. Tehát pont az elmúlt napokban számoltuk össze, hogy közvetve több mint 1200 ember, hogyha nagyon populáris akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy 1200 család megélhetéssel biztosított azáltal, hogy a Városligetben és az Operánál folyamatosan zajlanak a beruházások, és hogy mindent elkövetünk annak érdekébe, hogy a kialakult pandémiás helyzetben is a lehető legkisebb zavar keletkezzen az erőben, és a lehető leghatékonyabban lehessen előre menni. Hozzáteszem, a hétfőigazsága nem biztos, hogy a keddigazsága is, tehát amit ma ki tudok jelenteni, az egyáltalán nem biztos, hogy holnap vagy holnap után is helytálló lesz, de azért ilyenkor ez a többletfelelősség, ami egy dübörgő gazdaságban kevésbé érződik, de amikor az ember a közvetlen környezetében látja, hogy hogyan állnak meg egyes szakmák teljes egészébe, vesztik el a munkákat sokan a közvetlen környezetükben, akkor ez a felelősségérzet fölerősödik. Föl Főleg úgy, hogy a, a végpontokon dolgozók, tehát azok, akik a betonacét feszítik, vagy azok, akik, akik beszállítók ebbe a kérdésbe, vagy azok, akik kőművesként akik vagy burkolóként dolgoznak kint, ők nyilván nem rendelkeznek több hónapra elegendő tartalékkal az ő kockázatvállalási képességük az abszolút más, mint ami mondjuk adott helyzetben a beruházást szervezőké, vagy azoké, akik eddig az elmúlt időszakban jól gazdálkodván megfelelő tartalékokat. Menjünk, menjünk magára a területre szóba került az, hogy mi minden van bezárva és nem használható, de én azt jól olvasom, hogy a kutyás élménypark az nyitva van, vagy a kutyás élménypark sincs nyitva? A kutyás élménypark az alapvetően nyitva van. Mert ugye én azért kérdezem ezt, mert ugye arról szól a figyelmeztetés, hogy a kutyás élményparkban is kerüljék az emberek azt, hogy nagyobb tömeg alakuljon ki, és hogy közel kerüljenek egymáshoz, és csak ebből feltételeztem, hogy ez nyitva kell, hogy legyen akkor. Így van. ugye Mi az, ami zárva van? Zárva van a játszótér, zárva van a háza, zárva vannak a kültéri sport eszközök, és most már a sportpályák is. Ami nincs zárva, az a futókör, és nincs zárva ebben a másodpercben a Kutyás élménypark minden létező fórumon Igyekszünk felhívni a figyelmet, így itt most a műsorban is ezt teszem, hogy lehetőség szerint tartsák be a vonatkozó ajánlásokat, és próbálják a megfelelő távolságot tartani az emberek. Ugyanakkor értem és teljesen érzékelem is azt a valóságot, hogy azért van arra igény, hogy akinek kutyája van, az ugyanúgy kimenjen, ugyanúgy megmozgassa a kutyát, vagy éppen megmozgassa saját magát, és ehhez a teret nem szeretnénk elvonni szerintem ez az arányosság elvét figyelembe veszi, és nyilván bízom abba, hogy az állampolgárok megfelelő felelősséggel tudnak hozzáállni. Ugye azt mondja, hogy zárvan a nagyjátszótér, a Király Domszont lévő a Városlegatitó mellett elhelyezkedő játszótér ezek március 16-ától, illetőleg a Millennium Háza is zárva tart, amelyről egy pozitív jelentés és napvilágot látott, mert hogy amíg nyitva volt, abban a rövid időben 50 ezer látogatót vonzott, ami nem tűnik olyan nagyon kevésnek. Valóban meglepően sokan látogatták az épületet, ez nem összekeverendő, a kiállítás látogatók számával, ami ennél valamivel alacsonyabb, körülbelül a fele ennek, aki a kiállítást is megnézte. De meg kell mondjam, ez engem is őszintén meglep, hiszen a egykori Olof Palme háza, Millennium háza azért a liget kevésbé használt részének is a kellős közepén van, tehát mi ugye annó arra gondoltunk, amikor legelőször a Liget projektről polémizáltunk, hogy ez a ház akkor fogja tudni leadni a valós nyomatékát, és akkor fogja tudni megmutatni a rejtett és valós szépségeit az embereknek. Amikor már a Magyar Zeneháza, az Új Nemzeti Galéria, a Néprajzi Múzeum elkészül, a Ligetnek ez a része tájépítészeti szempontból megújul, kész vannak a garázsok, megközelíthető a kérdés, de ehhez képest azért úgy tűnik, hogy ennél sokkal nagyobb a valós érdeklődés, Hát figyeljetek, hogy, hogy hogyan folytatódik március 24-én kedden, ez nem volt olyan nagyon régen adott interjút a Magyar Hívnapnak Bár László, aki akkor még azt mondta, hogy a mai napig az eredeti üzemben zajlik a Néprajzi Múzeum, akkor ez valószínűleg így. Új épületinek építése a Magyar Zeneháza kivitelezése, illetőleg a Dózsa györgy úti építése de a parkfejlesztésen futókör sportpályák, kisbotanikus kert is folyamatosan dolgoznak áll-e még az őszpeterdi háza igazak-e még ezek a kijelentések? igazak, igazak ezek a kijelentések, valóban ezek teljesen szerűen haladnak, tehát egyelőre se az ellátási láncokban, se pedig a személyi állományban. Nincs olyan típusú probléma. Ugyanakkor arról beszélt, láncét. hogy a betonfeltűrítési munkálatokat le kellett állítani ugyanúgy, mint hogy az öntve hatosok terén megvalósuló még garázs felett tervezett promenád új zöldfelületeinek kialakításán sem dolgoznak jelenleg. Ugye ezek a változtatási tilalom okán megszínő események. Így van, így van ezek jogértelmezési kérdések, amiről többször beszéltünk már itt a műsorban is, ugye ez egy ilyen. Ugyanígy tartozik a nagyfutókör, mint építési munka, mert Nem. ugye azt mondja, a nagy futókör, mint építési munka elkészülhet, csak a körét telepített növényzetről kell lemondani, akár csak a kis botanikus kert megújításának befejezésével kapcsolatosan is ugyanez a helyzet. Ugye az építési törvény ebben egészen világosan fogalmaz, tehát azt mondja, hogy azokat a munkálatokat, amik engedélykötelesek és végrehajtható engedéllyel rendelkeznek, ezeket folytatni lehet. Ugye ez az épületek tekintetében nem vett fel kérdéseket, ott nagyon világosak ezek. Az örökségvédelmi engedéllyel rendelkező különböző parti beruházások tekintetében ez valóban egy jogértelmezési kérdéshez vezet. A mi megfejtésünk ma ebben az, és őszintén mondom, jobban örülnék az ellenkezőjének, de a mi megfejtésünk ma ebben az, hogy sajnálatos módon pont az értéknövelést jelentő zöld beruházások azok, amik ebből kívül vannak. Én nekem meggyőződésem, hogy egyik félnek se szándéka, hogy pont ezeket a beruházásokat kelljen leállítani. Ettől függetlenül ez a hirtelen meghozott fővárosi döntés, aminek a politikai motivációjáról szintén beszéltünk már, és azt gondolom, hogy nem is teljesen meglepő és nem is teljesen érthetetlen a fővárosi önkormányzat székéből nézve, az egy ilyen ex-lex helyzetet eredményel. Ugyanakkor én azt amikor... jól feltételezem el, hogy a Városligeti Építési Szabályzat, amellyel kapcsolatban korábban ugye az a kijelentés történt, hogy a változtatási tilalmat egy évek közt azért vezették be, mert hogy egyébként majd ebben érdemi változást a Városligeti Építési Szabályzat módosítása jelent, hogy ez most éppenséggel nem szerepel a napi rendek között, így aztán ki tudja, hogy új vész mikor lesz. Építési szabályzatot módosítani az egy roppant bonyolult dolog, az egy életben egyszer is elég általában. Nekem most már azt hiszem, hogy ötöttször vagy ször jut ki a szerencse, hogy építési szabályzat módosításban részt vehetek. Szóval, hogy ez alsó hangon egy fél évig, de, de még normál ügymenetben is adott helyzetben egy évig tartó folyamat, végtelen számú szakmai és társadalmi egyeztetésen kell ennek végigmenni. Nem volt ez a korábbi Városligeti Építési Szabályzat esetén se másként, de csak a Városligeti Építési Szabályzat itt kétszer módosult, mind a kétszer ez közel egy évig tartó folyamat volt. Ez valóban úgy van, ahogy kérdezett, tehát hogy ebben nehéz priorizálni, hiszen itt számtalan nehéz ezt most priorizálni, hiszen ebben van egy jó pár olyan rész, ahol bizony, több embernek fizikálisan egy térben kell tartózkodnia, és nem látom, hogy mondjuk az országos főépítésznél történő egyeztetés, vagy pedig éppen a társadalmi véleményezés, ez online hogyan oldható meg. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ez a folyamat most egy kicsit lassabb lesz az építési törvény, pedig világosan fogalmaz, hogy a változtatási tilalom az meddig tartható. Föntadott helyzetben egyébként, egyébként éveken keresztül. Én felmerült az, hogy ezen lesz talán Elsimó László révén, ő vetette föl még amikor beszélgettünk, csak én az összes politikussal való beszélgetést, számistam a műsorból éppen abból adódóan, hogy a koronavírus periódusában, tehát akkor, amikor járványhelyzet van, akkor a direkt politizálás kimaradjon a műsoromból, hogy esetleg lesz ezzel kapcsolatban egy törvénymódosítási javaslat, de valószínűleg, hogy most ez sem élvez prioritást. Egy dolgot szeretnék megkérdezni. Szent, ezt nem tudom. Tehát, ezt sem megerősíteni, sem cáfolni. Nem tudom. Azért azt látni kell, hogy a különböző építési tilalmaknak az elrendelése az euh, azért egy elég direkt eszköz arra vonatkozóan, hogy itt, euh, itt megálljanak bizonyos beruházások. Lehet legyenek ezek állami vagy önkormányzati beruházások, és ez mindenképpen egy nagyon vékony hiszen itt euh, könnyen jogos érdekek is sérülhetnek. Tehát most egy picit tekintsünk el a Várossziget euh, kérdésétől, és nézzünk mondjuk egy releváns lakófejlesztőt, aki megvásárolt egy euh, ingatlan, Módosította azon az építési szabályzatot az önkormányzat egyetértésével, aként, hogy ott mondjuk ne 100 ezer, hanem 120 ezer négyzetmétert lehessen beépíteni, érts mondjuk ne. 500, hanem 550 darab lakást lehessen építeni. Eként számolta ki a fedezetét, eként finanszíroztatta az egész telket, eként szerződte le a vállalkozóit, majd még nem kezd el építkezni, nincs adott helyzetbe építési engedélye, hiszen az ember előbb építési szabályzatot módosít, és utána az adja a jogalapját annak, hogy ez alapján építési engedélyeket lehessen szerezni, és az önkormányzat elrendel egy változtatási tilalmat, akkor innentől kezdve, egészen addig, amíg meg nem alkotja az új építési szabályzatot, a vállalkozó nem fog tudni ott beruházni. És hogyha ez mondjuk azt mondja ki, hogy ott csak 400 lakást lehetne építeni, akkor neki már a telekvásárlása is kockázatos volt. Itt most egy teljesen konkrét példát említek nevek nélkül, tehát azért mondom, hogy ez egy, ez egy izgalmas jogi eszköz, amivel nem csak élni, és nem csak a környezetvédelme érdekébe tenni lehet, hanem ezzel visszaélni is, Tehát szerintem ezt azért érdemes megvizsgálni, hogy ez alkalmata, de ha visszaélés szerű joggyakorlásra vagy sem, történik-e ilyen vagy nem, milyen érdekek sérülnek, vagy milyenek nem, ez azért nyilván távolabb mutat a Városliget építési szabályzatának kérdésétől, de szerintem ez egy izgalmas kérdés, amivel foglalkozni kell. Köszönöm szépen a rendelkezésre, állást, jövő héten folytatjuk. Jövő héten folytatjuk, köszönöm. Én is köszönöm szépen. György Benedeket hallották, a Városléget Zérté vezérigazgatóját. Önök termék megjelentést hallottak. 061-877-0877, néhány percen átfogadom az önök hívásait, aztán felhívom a bakácsot. Ma a 2020 március 26-a csütörtök van, a pontos idő 9 perc múlva lesz reggel fél 9. Ez a kejfejelcsi minden, amit az aznapról tudni kell vagy érdemes. A hallgatók és a nézők valamint fiala János közös műsora. Telefonon elérhető 061-877-0877. Figyelek, ha van mire. Valószor voltam életemben Naim Inch Nails koncerten, egyik rosszabb volt, mint a másik, de Naim Inch Nails rajongó megmaradtam. 061-877-0877 nem telefonálnak, akkor hamarabb hívom fel a vakácsot. Ezt nem fenyegetésnek. Jó reggelt! Halló! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! A fiatal Jánosnak a műsorába szeretnék bejönni. Benne van. Igen? Benne van. Kérdésem lenne. Tessék! Vagyok. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! A fiam, a Magára ne figyeljen, legyen szíves! Vagy rám figyel, vagy el fogok köszönni öntől. Rendben, van, rendben a fiam. Nagyon nagy tisztelője vagyok. Azt És meg tudom érteni, de nem értem. Oké, okay, igen? De klenni szeretnék, hogy ezzel a vírussal kapcsolatban Szeged arról nem hallunk híreket. Hogy ö, ott, ott miért, nincs, miért, miért nincs ez a ö, Járva. Én úgy tudom, hogy ott is van. Én úgy tudom, hogy van. Én nem nagyon hallok róla, nézem a tévéket, a pontokat, a kijelzéseket, és nem látom benne. Jó, hát akkor mondok önnek, hogyha végül is nagyon kíváncsi rá. Fizetett munkaszünet bevezetését rendelte el a jövő hétre a koronavírus terjedésének megfékezése érdekében tegnap Vagyimir Putyin orosz elnök. Egyúttal bejelentette, hogy elhalasztják az orosz alkotmány módosításával kapcsolatban kitűzött országos szavazást. Putyin emellett egy sor szociális és gazdasági intézkedés is meghirdetett a járvány következményének ellensúlyozására. A koronavírus miatt választások maradtatnak el, köztük a volt orosz alkotmányos népszavazás. Is. Jó reggelt! Jó reggelt! Kívánok! Vidékről telefonálok. Szerették egy-két mondatot mondani a fióvala úrnak. Hajrá. Mondja. Mi a, mi a vidék? Várfalotta. Figyelek. Ma hallom is magamat. Hát miután nem halkította le a, a tévékészülékét, így aztán hallja magát. Bocsánat. Ne kérjem bocsánatot. Várfalottáról beszélek. A, most néztem a hiradót, nem a koronavírus probléma, de a közön, közön, szomszédos országban lévő miniszterek, képviselők stb. ajánlják föl a képviselői tisztelet milliókat ide arra és most volt januárban a béremelésük és itt nem hallom a magyar képviselők, miniszterek 1-2-3 milliós küzetéséből ajánljának fel a koronavírus támogatásra vagy a gyógyszerekre vagy valamire ezt szerettem volna mondani Köszönöm, hogy Nagyon szívesen. Amit tapasztalt, az jól tapasztalta. Szlovéniában van ilyen, Magyarországon nincs ilyen. Ebből mindenki vonja le azt a következtetés, amit akar. Belét, vagy levon belőle bármit vagy semmit. 061-877-0877 Én megmondom őszintén itt az orvosok miatti lelkendezésen, Nagyon értem, hogy a parlamentben mindenki köszönetet mond az orvosoknak így, meg úgy. szempontból jól működő társadalom lenne akkor itt mindenki tenni a dolgát, és azért aztán lehetne az ember tehát élhetnek külön mondatokkal de most hirtelen az orvosoknak a nagyon nagy megbecsülése az nekem olyan hogy úgy mondjam kampányszagú jó reggelt jó reggelt viszont Jó jó reggelt Én kívánok és ára vagyok. Csak annyit vagy. szeretnék hozzá Mondja. Ne magát hallgassa, asszonyom. Mondja, amit akar. Ha nem mondja, elköszönök öntől. Viszont hallásra. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Mondhatom. Csatlakoznék az előttem szólóhoz, hogy én is azt javasolnám, hogy a parlamenti képviselők a csatározások helyett inkább a fizetésüket Oké, ajánlánk. de ez miért kellett bevárnia önnek az, hogy ez külföldön legyen? Nem lett volna jobb, hogyha ennek ez hamarabb jut eszébe, mint a szlovének. Hát akkor meg... Engem sok után futó hallgat. Általános szabály, amikor meghallanak engem, azt mondom, jó napot kívánok, akkor mondani kell, lehalkítják a rádió-készüléket, rádió készüléket, ehhez nem tudok hozzászólni, de hogyha önök a saját visszhangjukkal párbeszédet folytatnak, akkor ezzel párhuzamosan engem viszont elvesztenek. 061 0877 először. Jó jó reggelt kívánok is, én vagyok Sára, bocsánatom a Malloré, meg <gül> Semmi gond. engem is. Na, csak úgy tudok igen. igen, így van. Hogy én hallottam most egy műsor keretében, hogy a színészek megsegítésére is, akik most munkanékül maradtak, összefogás indult meg. Tehát ez nagyon szimpatikus, és egyet is úgy tudom, hogy a Barga Judit miniszter ter asszony is felajánlott egy 500 ezer konintos összeget, de hát valóban jó lenne, hogyha ez gyakorlattá válna, és aki teheti, az bizony beadná. De ő nagyon két jól két. tudja, hogy az önkéntességet nem lehet felszólítani. Az önkéntességben az a pláne, hogy ezt az emberek maguktól bonyolítják, és ha felszólítják őket, tudja, ez olyan, mint az angolos lelépés, amit az ember előtte bejelentés és utána kimegy. Az már is igen, igen. Hát erről van szó. Ilyen világban élünk. Mindazok, akik azt mondják, hogy hogy változik a társadalom egy ilyen járvány idején, azok csak ebbe gondoljanak bele, amilyen hiányérzetről önök beszámolnak, és már is kiderül, hogy egy ilyen járvány lehet, hogy nagy változásokat tud előidézni, de akkor még nem eléggé nagy járvány. Vagy elég nagy járvány, de nem tudott előidézni ilyen választásokat, és ebből kénytelenek lesznek szembenézni. Még Fritz Tamás is, aki szerint ez egy következmények nélküli ország. Badarság a köpön. 061-877-0877 másodszor. 877 0877 Senki többet? Lehet. Hogy vagy, Bogaram? Hogy a az elején a legnehezebb kérdés? Hát szerintem erre lehet válaszolni. Képzeld el, most már nemzetközileg vagy látható, mert a Kejfej Ancsit képre kapta a Spirit tv és a Spirit tv most például Makún is látnak téged. Fantasztikus, hogy miket okozolja a járvány. Igen, fantasztikus, de örüljek most ennek, vagy nem? Most ezt nem tudom, most ez jó hír, vagy rossz? Ez egy jó kérdés, nem tudok rá válaszolni. Amikor el lett határozva, hogy ez egy műsor lesz, akkor még koronajárvány legfeljebb, ha Kínában volt. Tehát ez egy korábbi hát, határozás. De kétségtelen, hogy akkor szár, vagy ilyen szépen fejezem ki magam, amikor közben a helyzet az fokozódott. De hát, ne felejtsük el az alapkérdést, ez így szólt, Bakács Tibor van a vonalban, hogy vagy? Na, most válaszolok akkor pontosan. Egyrészt, ugye nagyon szarul, de ennek az oka, avval függ össze nem a járvány, a félelem, hanem hát nekem a két fiamtól ugye el vagyok zárva határilag, és hát nekem ez nagyon fontosak, tehát ilyen szempontból. Azon szoktam gondolkodni, hogy és nincs, nincs ebben túlzás, hogy vajon még az életbe látom-e őket. Fogod őket látni, te is tudod. Hát ez, ez, ezzel felháborítok ki, az idő ura vagy, vagy, vagy hogy mered ezt állítani, hogy biztos, hogy látni fogod. Hát onnan, hogy minden elmúlik, ez a járvány is el fog múlni, ők életbe maradnak, az anyjuk életbe maradt, te életbe maradsz, ennek közkeztében látni fogjátok egymást. Hát igen, ez, ez, a, ez a optimista forgatók, az optimista forgatókönyv hogy a Hollywoodba írták, érted? De, miért le, de, de, de mi, mi, mi szól ellene? Hát, hogy, hogy, hát nagyon sok, hát azt mondok példát, és ugye természetesen pont arra gondoltam, hogy milyen csodálatos azért a rosszban, hogy a gyerekek nincsenek veszélyeztetve annyira. Hát Elgázolhatja őket egy autó? Igen, igen, igen, jó, tehát mindig veszélybe vannak, de azért érted, hogy a és foka milyen magas a földön, az, az szerintem azt meghatározza, hogy nem a gyerekeink tetemét kell a földbe. Érted, azért ez Hát ez, ez így van alapvetően megírva a és így is igen. van rendjén. Igen? Másrésztről meg nem a járvány, hanem a járvány körüli dolgok okoznak, ahogy a, érted, amikor én egyszer írtam, most már levettem a Facebookon, hogy hát nem éhes vagyok, meg nem amiatt aggódom, hogy eszem iszom, hanem hát a psziché, hogy fogja... Jó, de most ne, ne, ne, a Facebook, hogy én nem ezt? is akartam említeni, el, jól, el, nem jól, akartam tőled kérdezni, hogy hogy vagy, beszélsz -e a gyerekekkel? Hát a fiaimat. Hm. Telefonon, igen, de nagyon nem szeretem, mert a, a virtuális, valóság és ide tartozik a Skype, a telefonnet, az az... Ugye a népnek a... egy része nem tudja, hogy ők Szerbiában vannak. Ja, Mikor, Milyen gyakran szoktad őket látni? Minden hétvégenként. Minden hét végen? Hát néha volt, hogy kimaradt pénzügyi okok miatt, de igen, általában igen. Mennyi ideje nem láttad őket? Most már, hát most már három vagy négy három hete legalább. És jól fogalmazok akkor, hogyha én a te ismeretedben azt mondhatom, hogy ez fizikailag fáj? Igen, igen, igen, igen. Tehát azért mondom, hogy a kérdésed azért, mert egyébként ez lesz számítva, hát úgy nincs nagyon Tehát majom. amikor a határok lezárásáról volt szó, akkor neked egyből ez jutott az eszedbe. Nem, az jutott az eszembe, hogy isereg délvidéken pásztorokat, és hátra át tudnak vinni a miksa napjára, tényleg. Csak de tudom, hogy a legvittesebb, egy korábbi, én fiatal koromban nagyon sokat jártam át a román, ritkán az orosz határon, és megkérdeztem egy régi társamat, hogy elkísére, És láttam a szemén, tehát nem, ő nem gyáva, hogy azt mondta, hát nem hiszem, hogy elenged a feleségem. Tehát ennyit változott 20-30 év alatt, hogy, hogy hát, ja, mindenki félt mindenkit. Régen nem féltünk. A ennyire. szóba se jöhetett-e, hogy még mielőtt lezárják a határokat, te átragd a székhelyedet? Érdekes azért nem, mert hát ez Szerbiában azért nem lehet megélni, vagy ott nincs munkahely, meg másrészt én már kiegypítettem éppen az új életemet így a is. Igen, tehát amikor a szimpla fogta magát és bezárt abból adódóan, hogy a buli negyed most éppen nem a buli negyed képét mutatja. Igen, igen ezek a dolgok, amelyek így lassan mint ahogy a félelem kúszik fel az embernek a lábán ezek mikor környékeztek meg tehát mikor érezted először az, hogy baj lesz a gyerekek látásával baj lesz a szimpla takarítással hát nagyon hamar mert olvastam a politikusoknak a nyilatkozatait és tudtam, hogy azért kb. úgy lesz ahogy ők mondják hát ők a hatalom forrása. Elővesztetted el a munkád? mint mi. Mint sem, hogy a gyerekeket nem tudtad meglátogatni. Nem, mint a villámcsapott bele a dolog, hogy elkezdték határokat lezárni, tehát azért még terveztük, amikor így kitört a dolog, akkor még egy-két hét tervezgettünk ágatával, de aztán már nem. Mióta uh, nem dolgozol? Hát két kb, két, kb. két hete. Azóta én nagyon rendes, jól hülye vagyok, pedig, mondom, át akartok szökni a határon, de én azóta karanténban vagyok az alapvetően itthon. Hát, szerintem már egyébként nyilvánvalóan szintem, miatt esetleg már túl is vagyok rajta, de ugye ezt nem tudjuk, mert ilyen teszteink nincsenek, hogy ki van túl, ki nem. Azt mondják, nagyon fontos, hogy tudni. De mert egy... az egészségesek fertőznek, nem a... <laughs> ugye a rokonságodat figyelembe véve, ugye neked van két lányod még az anyjuk, akivel kevésbé tartod a ja. kapcsolatodat, a nővéred, szüleid. Ez ja, a pérjai orvos, és nem sokára három nap múlva elindul a frontvonalba, és négy hónapig nem fog hazajönni, azért gondolj bele, hát még ő is hiányzik, bár nem én szerettem bele, hanem a nővérem. Mit nevezünk frontvonalnak? Ja, hát orvos, orvos. orvos. Jó, ja, de mi a frontvonal az ő esetében? Hát, hát megy a kórház, hát ő egy kiváló orvos, és hát Gondolom, majd befogják most már, az egy beosztásos rendszer van, úgy volt, hogy már mennie kell, de kapott, mint a, mondom, mint a behívóknál, még kapott három napot. Hát ennek nagyon örülünk. Ja, mert még azért itt lesz, és akkor nem tudjuk, mert érted most. A négy hónap az nekem olyan imaginárius szám, hogy, de mindegy, ők ez, nem, nem is tudom mi az, hogy négy hónap. Szülők vannak még? Hát, ó, hála Istennek meghaltak, hogy így mondom. Így nem kell de, visszat, vizet, de most ez jó mondat, mert igen, a korábban. Nem olyan régen. Lányaid? Lányaim azok állap is, jól vannak, és hát vagy Há Budapesten, Budapesten vannak most. Ja. Te nem mozdulsz hát, de Nem, nem, lehet, nem lehetek máshol, mert már nincs, most nincs utazás. Most nincs utazás, de hát ma már a műsor az új zajlott, hogy elmondták számtalanon, hogy ki mindenki ragadt, vagy nem ragadt külföldön. De gyakorlatilag élsz a lakásodban, és nem mész ki? igen, igen, és hívtatok volna, hát van egy nemzetközi hívtatok sakszeg. volna, figyelj, mikor volt utoljára jön, hogy hívtatok, minden én vagyok, az összes rövid ja, szopniás kisasszony ja, vagyok, hát hívtatok én én. Volna. jó, a média, biztos a média miatt adtam neked a többen, de ne haragudj hát, tudod, mit? amikor azt mondják, hogy a nevemet leadtam a hölgyeknél a ruhatárban, jó, a bocsánat, a mondom, hogy értettem, igen Amielőtt hívtál volna, bocsánat, igen, a hívtál volna, én egy sakszájton voltak, egy nemzetközi sakszájton játszott napi 5-6 tehát azt jelenti, hogy nagyon jó fogtól volna mire meghalok. Te egyébként is sarkoztál? Én nem vagy, nem akarok dítsak, én, én egy jó közepes buta vagyok, ha így a, nézem a világ szintet. Ezt A világ egyik részével? A, a net az nagyon vicces, hogy egy szaudalábiai fickóval játszottam, de em, Tűrt mindenkivel játszom. És hogy az? Tehát ilyen, a, a érdekes, hogy mindenhol élnek emberek, az nagyon érdekes. Úr. Nem elég, Úr. hogy ilyen, de sakkoznak is. És sakkoznak is, igen. És, és milyen érdekes a. a Idő nincs? nincs? valahogy nem tudom megoldani. Hogy érdekes, hogy akkor Vietnám jól játszottam, lenéztem, jól, nagyon volt, aztán még egyszer megvettek a Vietnám, és rájöttem, hogy benne van az az amerikai mitosz, hogy a vietkomokat elkapjuk. Hát van, na, hogy hát nagy frász. De ilyenkor megvettem. csak sakoztok beszélgetés, nincs gondolom. De a komossakban nincs beszélgetés, ma az elterelés. És hány meccset játszol párhuzamosan? Nem, én nem tudok. Én nem vagyok. egyszer egyet? Egyetlen egyre figyelek, és szíval cigit, és dobog a szívem. Értem. Milyen képet mutat a lakás? Ja, hát <gül> mondták, meg. Ugye ez nagyon érdekes, mert én nem voltam egy ilyen nagyon tiszta csávó, de aztán elmentem takarítani, és hát annyira meg tudtam takarítani, hogy hát egy idő után már itthon is kitakarítottam, és bárki, aki belép, mindig ebben kezdje. Milyen gyönyörű, tiszta lakásod. És most? Mond... Ha, most is így van, most is. És hány kiló liszt és hány kiló rizs van Az nem nevetséges. Egyrészt az emberek nagyon jók voltak, mert egyrészt rengeteg mindennel megszórtak. Tehát úgy is mondhatnám, hogy... De illetem, rakták mert, ugyan, a bejárati ajtó elé? A bejárati ajtó elé, igen. Mit kaptál, Tibor? Mindent. Minden, a, a, tényleg a minden... Mondom, soha nem voltam ennyire felszerelve. Az más kérdés, hogy már nem érdekel a gasztronómia meg az innenségek. De azért eszem? Igen, igen, mert kell a testet átlálni. Kell, kell, például képesztem, milyen a kezdve? Nincs kedvem nagyon enni, de hát eszem, mert például rengeteg kaján van. Mit csináljon az ember? De meg fog hízni. Hárvány idején kétszerbe. Azt kérdeztem egy hallgatótól, hogy lesz-e baby boom a végén. Szerinted lesz? Na, ez jó, ez nagyon jó. Pont ez, na, ez volt a másik kérdés, hogy mi történik velünk a járvány idején. Szereti fogjuk egymásra gyűlölni. Ha gyűlölni, akkor nem lesz bébi. Jó, ami, ami a, a politikát illeti, az egy akkora csalódás számomra. Volt egy beszélgetés, amit megszerveztem, de elsodorta az élet a Csepelivel, és azzal vigasztaltam magam, hogy a csepelés is egy sor olyan Facebook bejegyzést tesz, hogy nem biztos, hogy a nagyon sokat vesztettem a hiányával, független, hogy egy ritka okos pari, ezzel együtt, de az tuti, hogy a koronajárvány nincs olyan fontos, hogy az emberek a parlamentben azokat a látszat vagy valós érdek, különbségüket, ami közöttük van, félretegyék, amiből az következik, hogy ahogy én látom, hogy mi a probléma, hogy ez a koronajárvány még nem akkora, mint a Woody Allen féle ahova ban bemegy egy teniszütővel a fürdőszobába, hogy veri a pókot, és kijön, azt mondja, hogy ez túl nagy. Tehát ez a koronajárvány, ez még nem elég nagy. egy milyen, no, Tökéletesen feled veled. Amíg azt gondolják, hogy a járvány az ideológiai vagy politikai kérdés mindegy, hogy melyik oldal, hát addig úgy látom, hogy nem igazán érdekel. De figyelj, kérdés. ez egy fontos kérdés, szerinted lesz akkor a járvány, hogy megszűnik, vagy előbb halunk meg semmit, hogy ez a viszály megszűnjön? Érdekesebb, hogy viszont pozitív vagyok. Tehát azt gondolom, hogy ha ez nem alakít a kormányunkon és az ellenzékünk gondolkodásán, például vannak közös ügyeink, tehát például hogy nagyon nevetséges legyek, a nemzeti szó most föltöltődhet, ha akar. Bedi nem Szerintem. tette. Köszönjük. Edi még nem tette. Hát hogy tette? Hát, ha, ha az egyik mindig áruló ez a kuruc labanc gondolkodás mód, lehetetlenül teszi a nemzeti gondolkodást. Jó, de akkor ide tegyünk egy pontos veszőt. a TV műsor még 3 és fél percig tart, és mi is addig beszélgetünk, és van egy rossz hírem, máskor nem. is fel foglak téged hívni. Ja. És így aztán kevesebb Facebook bejegyzés lesz, amiről egyébként én egy szót nem fogok veled váltani. Jó, jó, jó. De azt árul be nekem, hogy lesz baby boom vagy sem. Tehát, hogy az emberek egyébként otthon úgy viselkednek -e egymással, mint a Fidesz és a Demokratikus Koalíció, vagy úgy viselked, -e úgy mint a Fidesz és a demokratikus koalíció, de azért kefélnek, mint az állatok. Úgy viselkednek, mint a Fidesz és az ellenzéke, hogy bár gyűlőjük egymást, vannak üzleti kapcsolataik. Úgy abba bízom, hogy... És lesz a gyerek lakos... a végén? És hogy le, igen, legyen. Én inkább a gyerekeknek dukkolok meg azért, hogy szerelgessük egy... Szívem szerint remélem. És Rossi lenne, a Magyarország a járvány alatt tovább fogynak. Én ugye azt jól tudom, hogy te ezt azért se tudod megtenni, mert te egyedül eszel, vagy felszettél egy nőt az elmúlt nem, időben. Nem, nem, nem. Valaki felhívott <gül> telefonon, hogy nekem segítség, mert én néha az ember biztos kedvében van, mondom, figyelj, hozz egy nőt. Ez egy szakácsa, szüfából és kézzel hozott egy olyan playboyt, kihajtható nagy képpel, Igen. Amiben a Jancsóval készült interjún van, ez egy 12 éves, és mi teljesen megdöbbentem egyrészt, hogy tényleg hozott nőt, meg hogy jé, én tényleg a Jancsóval mennyit beszélgettem. De ez hát, a nő, ez nem, a nem beszél. A nő nem beszél, nem de beszél. nem is arra használom, hogy beszélgessük. Értem, értem, értem, értem. Esetleg kitépted és felraktad a fürdőszoba falra? Hát most vagy? keresem a helyét, mert az elég jó képei vannak egy. Kas, ö, grafika mellé, tegyen. nem tudom, még át kell gondolnom. Azért, az az érdekes, hogy annyira tökéletesen lé, hogy szexuálisan nem vonzó. Az érdekes. Azt énekli a Trent Reznor, az egyik Nine nincs nél számban, hogy minden nap egyforma. Azok a napok, amelyek most elnek egymás után, mennyire egyformák, mennyire nem? Teljesen egyformák. Már kezdem elveszíteni a kertszerzot Ez azért nagyon érdekes, mert engem vasárnap ketten kerestek, hogy miért nincs Keifejancsi. És mondtam, hogy de hát vasárnap van, mire mondták, hogy ba meg. Ja, ja, ja, ja. Tehát, hogy tényleg elvesztik az emberek az időérzéküket. Hát igen, mert a, de nem csak az emberek, hanem az időnek flow, áramlat jellege van. Érted azt, hogy azt mondtad, hogy perc, méter, azt az ember találta ki, hogy valahogy el tudjon élni ebbe a világban, most hát nem sok értelme van se a méternek, se a percnek, ezért visszakerül az idő a saját folyamába. Én úgy, én úgy darabolom, hogy ezt, csak el, ezt tényleg el akarom mondani, hogy azt a ki a gyerekeimmel való kapcsolatot. Innen fogjuk folytatni, mert hogy... Nem, hát vége van, tehát vége van a tv-műsornak, de akkor teszek a, miattad egy kivételes kedvezményt. Maradj el! gmail.com mindazok számára, akik kapcsolatot akarnak találni vele. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hogyha a mai nem az volt, akkor a tévénézőknek üzelem, hogy péntek reggel találkozunk. most már csak a tévén, csak a rádió hallgatókhoz beszélsz. Úgy ugyanúgy számítanak, hogy nincs így. Különböző. Pontosan. Hogy azt találtam ki, és ez jól tűnik, hogy hogyan tudnám lelkileg a kapcsolatot tartani velük, és minden nap, de úgy, mint a hócipőbe érnék, tehát teljes szellemi, lelki fölkészüléssel, írok nekik egy mesét. Az a címe, hogy Ben és Mik meghordítja borneót. Róluk szól, mindig a legizgalmasabb pillanatban hagyom abba, és e, látom, hogy hat rájú, mert ők is már elkezdték a történetet továbbfűzni. Tehát ezt tartottam jó ötletnek, hogy valahogy közös dolgot csinálunk virtuálisan, méghozzá benne is még kalandregényét írjuk meg. Ráadásul viszik magukkal a nagyit mert ők vigyáznak már a nagyira, mert a zombik föntről elszívják az öregeket, és akkor és akkor most hát érdekes módon, ez a nap legfontosabb része, amikor ezt megírom. Itt köszönök el, és innen folytatjuk legkülebb. Szia, édesem! Szervusz, szervusz! Bakás Tibort hallották. 061877, 0877 figyel ha van mire... azt nézem, mert ilyenkor tör fel az internetes hallgatottság a műsornak, hogy vége van a tévének 061-877-0877 és önökön múlik hogy a műsor meddig tart, 9-ig vagy tovább? 877-0877, újabb 35 fertőzött Magyarországon, Imáron 261-re nőtt a számuk. Jó reggelt kívánok! Haló, jó, jó reggelt! reggelt. Minden reggel veled kelet, és bírom az elmebetegséged. 87 087, 0877 Ilyenkor mindig kíváncsian várom, hogy re döntünk-e rekordot Rekorddöntés Közeli helyzetben vagyunk, de még nem 061-877 0877 8 perc múlva lesz 9 óra Keretes szerkezet Jönnek visszanyítószámok én azzal számolok, hogyha nem telefonálnak, akkor kilenckor elköszönök. Önökön múlik. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! A vírus, víruson gondolkozom, és a, a, hogy milyen keveset tudunk erről, hogy mennyire ettől e, e, e, e, szörnyű, hogy e, ami volt ma már nem igaz, hogy az idős emberekre hat elsősorban, és ugye most két fiatal is megjelent a hírekben, egy 21 éves brit lány, és ez a a nagykövet helyettes, aki 37 éves volt, hogy igen, hogy ettől ilyen... De haragudja, nem arról van inkább szó, hogy ön viszonylag nagy bátorsággal beszélt tudományos kérdésekről, amihez nem ért épp úgy, mint én? Nem beszélek, én napi hírekről. Én ezt értem, kérdek, de a napi tehát, hírek a, a tudományos a... élettel kapcsolatosak, és ezeket úgy veszi át, mintha a lottószámokat mondana. Hát... E Hallgassa meg majd holnap falus András, és utána kellő szerénységgel fog majd rendelkezni. jaj, ja, ja. Jó, rendben. Még egy kérdés, hogy a bakácsal miért kellett ilyen hirtelen véget vetni a beszélgetésnek? A bakácsal nagyjából fél óráig beszélgettem, amennyiben ez önnek hirtelen, csak azt tudom önnek mondani, mint amit a beszélgetésünk első részében mondtam mondjuk, én az elejét nem hallottam. Hát akkor az meg az esetleg legyen tekintettel arra, amit nem tud, ugyanúgy, mint a tudományos életre. Irídlem azt a bátorságot, ami önben van. Viszont hallásra... quiet night a photograph on the dashboard Take it hit hit around back so the windshield shows every street light reveals a picture and reverse nem fogunk rekordot javítani ma Elindultak visszafelé a számok Kilenckor elköszönök, amennyiben nem most romolnak újabb kérdésekkel vagy újabb történetekkel, vagy akár újabb, akármivel -877 -0 -877, minden 0877, nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap reggel, azaz pénteken ismét találkozunk. étemben, velem a dörö, úgy mint doktor kisdékisr.fialajanos kukat, gmail.com e-mail cím mellett felvenni a kapcsolatot. Jó reggelt! Jó reggelt, a kiskedőtől kérdezném, hogy holnap a doktor úrtól lehet. Ő egy immunológus, egy más szférában létezik, mint ön meg én. Ha olyat tud kérdezni, amiben érdemben tud válaszolni, igen. De ő egy akadémikus, aki valószínűleg olyasmit fog elmesélni erről a vírusról, ami inkább a tudományos ismeretterjesztő előadásra fog emlékeztetni, semmint a párbeszédre, de bátortalan kísérletet lehet tenni. Köszönöm. Side by side in or back. Sun. That bright tide ever drunk. Not to describe night swimming. You, I thought I knew you. You, I cannot judge. You, I thought you knew me. This one laughing quietly under. hat 877 0877 először Night swimming deserves a quiet If I jumped the ocean to be If másodszor a civila pályán venddig 877 0877 senki többet. Jó reggelt! Jó Egger! Ismét élő lesz a civil apályát? Igen! Köszönöm! Szívesen. Jó egészséget! Viszont! Fél nyolctól Navrácsis, Tibor, nyolctól Horváth Csaba, 8 óra 25-től falus András. Györegett? érdekel engem a CILA pályán vendéglistája, és hogy kincsedik a dolog a dokikon és a jogászokon kívül. Egyelőre legyen titok. Emeltem figyelnek az idős otthonok lakóira, mentők is házhoz mehetnek, mint a vételezés.